El relleu del cap del cos és significatiu, sobretot per la transcendència que les circumstàncies han donat al comandament del major Josep Lluís Trapero. Des del canvi en l'ordre públic arran del cas Quintana, els atentats del 17 d'agost, el referèndum del 1 d'octubre i un posterior judici que semblava un procés a tot un model policial. Fets que han provocat que sigui un cap de policia conegut i mediàtic, a diferència del que passa habitualment amb aquests càrrecs. Precisament la seva transcendència pública ha fet sonor i especulatiu el seu relleu. Helena no s'hi entenia i només faltava en Junqueras, fent saber al seu conseller que, el seu parer, el testimoni de Trapero al Suprem, va ser l'argument definitiu per engarjolar-los. El recanvi per Estela és un missatge, un gestor territorial allunyat de l'hiperlideratge que rendeix basallats els poders de l'Estat i amb una manera sota el braç, més promocions, més vehicles i nous uniformes. I, per descomptat, la complicitat amb el seu conseller. Tots són etapes. La de Trapero en general s'ha superat en nota. Estela encara l'ha de començar.